قران محترم واریدونکو د مولانا زین الله صاحب د دوره تفسیر قران دا 43 نمبر کیسټ چې په مسجد امیر ماویا محلله هټک سوال ډیر کې په اگست 2008 کې شوره د دې دوه مریدو پته اساسه ای اشاریه دوی د سنت کیسټ 61 اډ سیریز برکص دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزدې مینټوک جنگیر روډ سوابي پرپرایټر انور شیر توهیدی موبایل نمبر 03015710124 و بانده درونا مسیبتون رانو کدا مسیبتون پرازو بانده راشن دا باش پیشی بیاوی قل المخیم تحت عدبا کی سرا قل المخیم تحت عدبا کی ان انکانا یسمعو ذلتی و بکائیا ماذا علاما شم تربت احمدی اللہ یشمع مد زمان غوالیا وما محمد الا رسول ندې محمد صلی الله علیه وسلم مگر د الله رسول ندې محمد صلی الله علیه وسلم مگر د الله رسول پتا چې ترا تې شی مکی ددنا ګن پیغمبران افا ایم ما تا آ کدم مرشه یا وجل شو اوله بتا تو پخلو پوند باندي مشر لاړو مرځ تبل دین کار پری دی, وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ أَلَا لَزَرَّ نشیور کوله هسه او سید الله الشاکرین او زردی که مطلب اور کی الله شکر یستون کو تام و ما کانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا نشی کی دی اون نظر اختیار کی د انسان د مرک اختیار پخپل ا غو بس کې نه دی الا باذن الله مگر په حکم د الله یو زل یو بادشاہ تواب کو او ور سره و او نور خلک د ثواب ته نه پریښو ده پدې کې یو ملنګ تا یو سړی د پوج مېز کې وردان نشو او ثواب یې شورو کو بادشاہ زر حکم کو جلالاته چره تور راواله دا فقیر باچا ته یی بار دې لگ ظلم وکړو چې دن دنه دلته ظلم کې بادشاہ ویل دا خوڑر ګوستاق دې دا باندې علاوه ټول روااله زنه سر کلم کې فقیر په اندازو ای بادشاہ لی ونی او چا چې ټول راغنس کې دا وزیرم لے ونے دے. اللہ لی ونی دې الله خدا ته وی وې و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله زه چا اختیار کې مرګ نشتا کتابم مؤجلا داو نیتا مقرر دا او دا ملنگ سوکو دا امام جین العابدین رحمت اللہ لیو دا حضرت علی رضی اللہ وطرح ہون وصیو ومن یورد ثوابت دنیا نوتی ہی منہا ومن یورد ثوابت دنیا سوچ غواڑی بدله د دنیا چمال دنیا پکار دا اللہ فرمائی نوتی ہی منہا من بولد آغین ورکو وَمَنْ يُرِدْ رَبُّكَ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَأُرِيدَ بِهِ ضَرٌّ فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَنْ يُرِدْ بِهِ خَيْرًا نُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَأُرِيدَ بِهِ ضَرٌّ فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَزِدْ بِهِ جَمْعًا وَبَدِّلْهُ كُشْكَرِ اسْتُنْقُتَا وَكَأَيِّمِ جنگونا کړی داغي دا ملګيرتیا کې ربيونا کثير خدي خلق ډيرو ډيرو پيغمبرانو جنگونا کړی قتال په سبيل الله كأينا كا ذا مرکب الکافي تشبيهي او د اينا كأَيِّمِ النَّبِيِّينَ اي او دی ترکیب کی اشاره دا اگر کسرت تربتا چھ دیر پیغمبرانو قاتلہ کی زمیر راجی ری نبی ری سلام تا یا کعین تا راجی ری او یادا کعین من نبین دا مبتدادا او قاتلہ دا جملے خبر دے مرہور بیونہ دا پک جملہ حالی دا یا وکعین من نبین قاتلہ یادا قاتلہ صفتا دا, دا نبيون د او معهور بيون كثير ز خبر شو وكاين من نبي قاتل ما هو ربيون كثير يا خبر پد دی او قاتل في پد د نبي دي يا قاتل فاعل دا, دا ربيون دي من نبي قاتل ما هو ربيون ربيونا فاعل د قاتلا قتال چا کړ ربيونا ربيون جمع داربيون دا, دا منصوب دي ربطا او بياده دي را لا كسرا دا د نسبت د پارا ده ربيون دا جمع داربيون دا منصوب دي ربطا رب, رب وعلى خلق الله وعلى خلق د هي خلق يا دويم دا چربيون دا ماخوذ دي رباتنا ربات و يدلتا جماعتنا نکكل دا د ربات النشي نو بیا جماعات او دلی دا غینا سا مراد دی ریبیونا بیا تینا مراد اگر دیر دلی جماعات کثیرا یا ریبیونا کثیرا که کندا ربطون نشی علما اتقیا یا ادباعو یا ریبیونا کثیر زرگونا خلکا فما وحنو دی سستی نوکره دا وجید آغا مصیبتونو ناچی ورطرسی دلیو پلار الله اللاکی و تاسو سستیو نکریا ډیرو پیغمبرانو کېثال کړو داغي ملګرو کېثال کړو زهونه وتره کیدريو سوستي نه تاسو نه کې او ما د اوفو کمزوری نه وکړي دشمنتا او مست کان دشمنتا صبر یې کړو الله محبت کوي صبر ناکو سره او ما کان قولهم او نو ویناد دي داغي وینا سو دوا یې سو دواګانه تعلیم ورکی مجاہدین و تا و تاسون دغی اقتدا وکې الا ان قالو مگر غی ویل ربانا ادم غرابا اغفر لنا بهنو کی مونتا زم د ګناو نو وایسرافنا رزیاتی زم منافق ار د کی زیاتی شوی دال معف کیم فسبث اقدامنا مزبوط کیذم قدمنا امداد کیذم گا په مقابلات قوم کافرانو کی نور کدیلہ ر الله بدلر دنیا بدلر دنیا ثوا یو مفسرین ذکر کای ثوابت دنیا الله ر دین اسرتو کو ذیم فتاهم الله ثوابت دنیا بس ورک دیلہ ر الله هغه شکست د دشمنانو دشمنانو شکست خورا یا ورکا اللہ بدل د دنیا خسټ نوم یا نور د ایمان هغه په شنو کې زیات شو و حسنا ثواب الاخره او به تر بدل د اخرت دا او الله محبت کوي استان کوونکو سره یا ایها الذین آمنو ایمانوالو ان تضيعوا الذین کفروا کتا سو تابداریو کا لکافرانو يردوکم علی عاقبکم وا تاسو غرا په پوند تاسو سره نشه بتا ستا نان بل الله مولاكم بلکی الله دی معاون تاسو الله دی هر دیم چو دا کوونکو نام زه د چا بچو مونږ پړو نو د کافرانو کیرا کافرو په لکه الله وی زیار اچو داول دی شرک ایو بما اشرفو بالله پس او د اگ دی شرک دی الله سره او دا, دا شرک مالم یونزل به سلطانا ندر علی کله الله پذیبان हिذلیلا دی آیات نه خبره معلومه شوه چې په شرک باندې هیڅ دلیل کې اثر نشته خاطه چې سو کوم شرکیه په شرک دلیل نشته لکه سوره انعام آیت نمبر 8 کې یو ګوره سوره انعام یوتیایم نمبر آیات چې په شرق دلیل نشته وکیف اخافو ماشرکتم ولا تخافونا انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطان ایاتنا پدې عنوانه چې په شرک باندې هیڅ دلیل نشته چې څوک هم شرک یې بي دلیل راګیا دی ابراهیم علیه السلام وای وکیف اخافو ترانګي زګرو کوم دا سنا جتا د تاسن تاسو شرک وی الله فضی پتا فی ذلیل نظر علیګلې سورۃ یوسف آیت نمبر 40 ګورئ سورۃ یوسف تالویستم نمبر آیات یوسف علی السلام جیل کې دي مثلا بیان ای ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ما تعبدون من دونه تاسو بندګینه کوي سیوا د الله نا مگر دادسې نومونو د تعفيخو دليا تاسمه شرانو الله الذليل ندرا ليغلي فشرك بان الذليل نيشتا سوره اکتر نمبر آیات اگوری سورت اعراف یو او نمبر آیات اتم فارا سورت اعراف اتم فارا یو او نمبر آیات قَالَ اَمْ قَدْ وَقَعَ لَيْكُمْ يَنَبِّكُمْ رِشْتٌ وَقَدُوْ اتوجادلوننی فی اسمع ثم ایتموا اتوجادلوننی ایتہ ما سره جګړه کوي پن مونږو کی جتا سوې خوولي اګه تاسو مونږ نن استادو مشرانو اوس دې دور سره و لگا چې تاسو دا نظر بوستان بابا دی او دا پکې مرزا گل بابا دا پکې وړوکی بابا دی دا مونږو وړوکی بابا اوس دغه باباګانو کې وړوکی وړوکی بابا او دا دمننه نکهدي مدار دی دا پکې ګړې بابا او دا پکې ډړې بابا او دا پکې ډېرې بابا دا د بادو بابا دا د بابا دا د سرخوګي بابا او دا پکې بابا دا پکې بابا ډنګ بابا هم پکې دی بابا او دا پکې پبو بابا او دا پکې دڅوکنو بابا دا پکې میاکوکو بابا دا پکې غازی بابا دا پکې خونی بابا سر بابا او شادن بابا دا پکې شادن بابا دنده شادهنداسو د بیا د به نمونه خود لري دا دیوان بابا دا تورير بابا دا نمونه چي خوذګیدار ته بوجي مدد ته خوذي مدد د طرفو کې زمادار د من نه کې زمادار دا چا خوذلي يا تاسو يا تاسو مشرانو مان انزل الله بها من سلطان نظر علي گلي الله فذي باني دا نورم غنو ايتونو کښتا چې الله پشرک اس دلیل نه را وما واهم النار اوزيد دي دي و وبئسا مسوى الظالمين ناكار از دي دا سګنه ظالمانو ولقد صدقكم الله وعدا منافقان سوال کو چې په وحدت کې نصرت ټول وړاندې ولګي ولقد صدقكم الله وعدا وحدت کې نصرت راغلي په اول وخت کې نبيہ هزیمت راي شکست راي دا غي علتونه بیانې چې دا شکست په دي وجره ولهقد دکه کوملله پ تا چې سره پره کې وال اووا د خپله اس تخصونه هم د ازشکله تاسو قتللهولکو فارله پهکم دا الله په لومبې هم لکې س کسان ووج پهت کې تر دیپورې اض پهشلتم چې تاسو شوي تنظاتم ت د جګو ک تاسو په کار وعصيتم خلاف ما قد دائنت خودنه او غطا الله ما اراكم ما توحبون جتاث وقول آ... تاسو کوم شي سوخو تفسيش جلالين ذکر کوي نصرت او فتح دانه د دنیا په وله مې نکوم بعضه پتا ته کیه اسوق دي دنیا دا غټین کتاب کریم دی نور ملګرو سربغانم راغوم کو اعظم صحبت هو او بعضه پتا ته کیه اسوق دي چغوالي اخرت سم سورفکم عنهم سم سورفکم بیوارالتاسو اللہ دا مقابلی لکافرانونا سم سورفکم بیوارالتاسو نائی لیبتلیوکم جید پارا چیمتیانو کی پا تاسو تو تاسو کی خصوصی را غلی ہوا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اللہ فرمائی وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ فَا تَحْتِيق سَرَا اللہ عَفْوهُ کَا او عفوا بمانا دا غفاره سر دل تکیه نده دل تکیه دانا جیگنی گناه یوکانو زکا عفوا عفوا دا مخ کی نه نگواری بس اللہ دا صحابو دا خطا دا اتحادی خطا دا بس دل کو لرکا ولکت عصا عنکن بیا رو سوچاتا دا اجازت نیشتا چرا مشاجرات صحابا لکی پلاکی صحابی دا کلو دا کلو دا کلو دا دیجا دا اجازت نیشتا والاو زفر او اللہ صاوند فضل دی پا مومنانو اس تو زعیدونا چکل تاثر آوانوے جنگ اوہد کی وَلَا تَلْعُونَا او رُسْتُ مُلَقَتَ الْحِجَّاتَ او پیغمبر تاثر آوات کو پا رُسْتُ خَلْقُ کی ہیں پیغمبر چیگو والے چونکہ لانو شو شاہ لَا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَو نبی اسلام چیگو والے عباد اللہ علیہ عباد اللہ علیہ عباد اللہ, علی عباد اللہ, علی عباد اللہ وارزی دا لا بندی گانو زجوندے ما زجوندے پاسابکم درکو بدل کی تاسو لا غم د پاس دبل غمنا دې د پاره چې تاسو غم جنشه پاوثو کی تاسو نه فوت شو ولا ما اسوابکم نه پاوث کی تاسو لا ورزی الله تعالی دا سزا درکه خدا سزا تربيت د غممن بی غم من بغم من اگر ډیروالې د غمونو دی چې الله تاسو باندې ډیر غمون راوستو بیا چې دا اعلانو چې نبی دې صلاتو و سلام او هغه اوجلسو دا دې اعلان سره غنور ټول غمون یې ورشو تو منزل علیکم من بعد الغم امنا بیا نازل کله الله فتاسو پر دې غم نه اطمینان نو عسن پر کلی یغشاج پټه ګیو دلا تاسو نه وَطَائِفَةٌ أَهْمَتُم جِفِكَر مونګ کډو او غی درخپل زانونو یزُنونا بالله غیر الحق ګمانونه کول په لا باندې به مناسبه ګمانونه د جاهلیت دا خلک پکيو اغي ګمانونه کول الله له امدادونو کو دا چلو اوا چل دی و الى فل لنا من الامر من شيء آیا د امداد نتو تيزه دمو امداد قل ان الامر كله لله بولوایا اے نبی دے سلام ان الامر كله لله پیغمبرات خلق توایا ان الامر یقینن امداد تول دلا اختیار کده پیغمبر وې زمالات کې اختیار نشتا دن انسان هغه اختیار من دځمکه او داسمانو تو کوئی واعظ مکه دین کا کړه او تو کوئی دیواله سمې زانو اغه مدبر دی وېزي تصروب بيه مازون بيه كار عالم کا مدبر شيخ عبد القادر جیلاني چی وي يا عبد القادر جیلاني شيئا لله يا عبد القادر او الله پیغمبر ته ته خلق توه اين الامر كله لله اختیارات تول يا ذا الذي یقفونا فی انفوز امدی بٹائی پخ بلوڑنو کیا چنیخ کارکی تا تا یقولونا دیوائی لوکان لنا من الامر شیعون لوکان لراک چریوی من دا پارا من الامر شیعون دا امداد نس سیزا دیوائی کتا من جا امداد کیا دیشو ما قتلنا ها ہونا من بدلتا نو وزیر تو تورتا ہوا ہے این ابیر سلام لو کومتمفی بوت کوم که تاسو په خپلو کرونو کوي لا بررضل ل نه قوطببا قتللو تللی کسان وجل اله مضواوج هم زی دلهلهګوروته د به ته مرسېدو و يب ت الله د دپاره چې امتحانو کېله دا سر د تاسو په سنو کدي وې ما ماسا مافی کوو ب او د دپاره یخکارهې غسه کی پس دونه دې کیری والله علیمم بذات الصدور او الله پوهېږي پر ازون د سینو ان الذين تولوا منكم آګه تاسو وافس ګر دې د تاسو نه پر دای کی چې مخا مخې دوړ ډلې یقینا او قویول دیلره شیطان و بازي چې دې کړی وو ولقد الله عنه الله پاک د دین عفو وکا الله تهارته ختم کړو غطا دا اثر الله ختم کو ان الله غفور حلیم الله بهونکو بردبار او دا مافی الله دې تا کې سره ذکر کیدار صحابه اولي منقبت تي يا اي هلذینا امنو اي مومنانو لا تهونو کلذینا تاسو مکی کې په شاندا کسانو چې کوفر کړي وو کافرانو منافقانو کوم خلکو جهاد کو يا سفر کو او د الله پلار لار کې شهیدان او وجلی شو د دې کا سره دا لري باره کوي ارا د ور ابو فل ارضی چې کله سفر کو پزمک کین او کانو عزن یاو غزا کو ان کی لو کانو عندنا ما ما ته من شرو نبو مرشیبي په دې ور احادیث ګردا څو ورانه من راغلی کدی خاص لري نو مر بنوي وا ما قتلوا او دی بنو وجلی شو وی لجعل الله د رفاره جوگز یلا دا خبر حسرت پړونو د دې کې الله جون دی کله وملک اول کوي او الله بما تعملون بصير او الله تاسو چې تاسو کوي بصیر ديونکو ساتھ دی ولا ان کے ذات دے قتلتم فی سبیل الله په چي تاسو وجلیشه په رضا الله کیا ملشه نو ها مخه بغنار تر په دا الله نو رحمت وردی دا غسنا چې دی جمع کوي ولا ان متتم ولا ان متتم او تاسو ملشه یا وجلیشه لایل الله تحشرون لو حسنت تبوا و پسکول شیوم فبما رحمت من الله انت لهم وبما رحمت من الله پس د رحمت دا الله سرات نرم شو دیتا اے نبی اسلام تو دیته نرم شوې ولا او د الله پر رحمت ترا ولو لکه صحابه کرامو نا اسلام کسان کېنول اغی نه د جستیو شو اوی بغیر د وینان اخته را کوشو نو الله پاک نبی اسلام دوی ته د الله پر رحمت سره نرم شوی ولو كنت فظا كتبت زبانوی دکره داعی اخلاق ته اشاره کایو ولو كنت فظا كتبت زبانوی غلیذ القلب سرجڑے وی لانو فضو من هولئ کاذبو قریشی او ستاره گیر ته پیرادی بتان تلیوو فعفو عنهم ما فيک ودیدرا خوش تبعی و سرکا و ست په بخنه و لغواړه وشاویرهم تیل الامر او مشوره کوي دې سره په اهم کارونو کې او چې مشورات نه احلا نو ګوره په دې کې عظمت شان د نبی رسول الله ذکر شو که الغورو نکوتای کیې لبه بخنه غواړه مشوره و سرکا وا نو هر دعیل را پا اتباد اقبل نبی کی داستی بتونا ازان کرا وستو پا کار دی که پا اکی نرمی او بد زبان نی یا تغذر نی یا ملگر لده با دی خطا دی نوشو معافی کئی بخن و لغواری ملگری را غندهی مشورا و سرکی زکر مشوری سر الفت پیدا کی گی. او دارنگی او وشا ویرهم تیل امر امر نمورات هر محتم بشان کار دی کم یا کار مشوری سر اوشی پایی که خیر و ب ذکر دا مشوره داد دا عربی جب لبس دی او دا مشوره اغستلی شوی دی د شورت العسل شورا شورت العسل شورا څه مطلب چې کله یو څړې د شاتو د چتیرا غچتیرا شات روباتی هغه شورت العسل گویا چې دا مجلس شورا چې کوم مشورې والا دا په منزله د شاتو د چتیوی او دا غینه مقصود یو داسې خیرای معلومولو یا په وګوالي کې په شان د شادتوي او چې څنګه دا شادت د امراضو د فارې نو دا هرایا د مشکلاتو او په مهلکاتو کې د شفاکار ورکوېو ځکه مشورې سرسره لري پریشان نه محفوظ بیا حدیث پاک کې مرادي عل مشورته حیسنم مینن دامتې وا من مینل ملامتې مشوره انسان د پیمانې نه محفوظ او د ملامتیا نه پامن پا کې کی کيو دا مشوري ډیر فوایدی په دی ول یو ملک په صحیح اصول سره چلیږم الانای چې اته هغه ملک دا غي د پاره یو شورا ای او شورا بتر چاناله تبه رائے د چاناله تبه اوږ د چاناله دا غیره پاره علما اصول ذکر یا د کابول حسن بصری ماروردی رحمت الله علیه ادب د دنیا او دین کی ذکر کایو چې کم قص نه مشوراله چې یوغه هغه عقل کی کاملي حدیث ہی ذکر کړي است رشید الاکیلہ است رشید الاکیلہ ولا تعصوا فتندم کتاب لرشد ہدایت مطلوبي د آقل کامل له مشوره او کدا چې مونږ ک بیا تاسو پیمانه اې په دې وجه بعض محدثین ذکر کوي خالق النساء فان النبي خلافهن البركه ځکه زنانو له مشورې ماله او ati رضای مشورې ماله ذکا اغه ناقصات العقل لاکل کم دی او بعدي وخت تی نه مشوراخ لداغه مشوري خلاف کوي کیو برکتی تموله لا کار داتې پکار بن داتې پکار دی کی بیا خلاف کو پي کیو برکتی فین فی خلافه ہنل برکا دا ري لا تستشیر القعود مانتا چې کم سړي زیات تر د خدو سره ناس ته پاس ته کوي داینه مشوره مالې زکا وکه اګه حاصل ډیر زیات راغلی يو دویم حاصل دار چا نه ته دا دیندار او متقی او پرېزګاری درېم خصلت چې ته چانه مشوراه له خیر خوای هم دردی په کناو کې کی نه بغض پکې نه یو سره ورم ده چې مشوراه ورکوونکی هغه په فریشانو کې مبتلا نه یو غمونو کې مبتلا نه د دماغ صحیح یو په نظم ده چې چانه مشوراه ستل کېږي چې هغه نفسانی خواهشاتو کې مبتلا نه یو زړه داسې کسته مشوراه وشاورهم في الامر او مشوره کوي سره ضروری کار کې مشورته الهбяه دا ضروری نه ده مشورته الاخلا خو فایذا عظمتا چې بیا تاګه دکو استاذ لپک لک شو په الله ځان سپر دا نه چې تې چې راریو مرګ لري مشوره باندې دات خو داتو دا کې ممکن نه ده فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ چکهلا قذکتا ځانواره پاللا الله محبت کي توکل ان کو انکو سرا ينصركم الله کستا سو امداد کي يلا بتا صبح ايسو غالب نيا کفري دي الله تاسو بي امدادا رسوګ ديا کستاسو بي امدادو کي رسو د پري نام او خاصه لادي زانوس پاري مانوالا وما كان لنبي ان يغلل ندي لایک دشان پیغمبر سره خیانته کی دا مقصد امت ته راول دي پیغمبر دا ذکر نه کوي امت دیم داس نه کوي علامہ آلوسی ذکر کوي غلول په وحی کې دی په علم کې چې ته علم آجاتا بیان نه کوي دا غلول دي او چا په دنیا کې دا او غلول اوګه پټه غوای پټه دا قیامت پر د پدې سر ته اوازونه بقیخه کچا لا میخه پر د قیامت پر زده په دې سټي میخه پرتیو روانه دا برنال کيو هغه ټوله تل زره کاموله ګورو سونه شرمېدلې بې یو و ما بازوی په جنگ بدر کې او سادر رښه و بازمیره کیږي پیغمبر ځدني یغتی لوي چوب و ما کان علی نبین ایغلا دا رنګ حال د اوقافون دا ته دي د وقف سيز استعمالول په خپل ذاتياتو کې دا ناجائز دي ښاغ د جمعه ته یو سیز دی اګده اته نو سیز اولې نه دی اپ یاله اولې نه ده دا بخل کار د پاره استعمالو ذاتی دا ناجایز دی دا غلول دی د قیامت پرد بره دی تفوس کیږي و ما کانا لنبین ان یغلا د جمعه ته اګسید په جمعه لګی بعد یلا کو کی په جمعه کې غټه غټیونی توتانی پکې لاچې پکې اګدې خرصولی شي دې خشاک دی خرصایو اره په جمعه باندې بیا لګی یو وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ نَدِي لایق دشان دپیغمبر سره چې خیاناتو کی او مَن يَغْلُلْ چَاتِ خیاناتو کا را بشي پاغاسی سره چې خیانتي کړی پای کې پرد کيامت زُمَتُ وَفَا بِعُدَورْ کې شي هر یو نفسا چې کړی دی د باندې بظلم نشي کولې اَفَمَنِ دوان رِضْوَانَ آیا آغسو کتابی داری اوکا در رضا منتعاد اللہ کمم باعا بسغط من اللہ دا پشاند آغا چاکی دیشی شیخ تشبی پا غزب کی دار اللہ زی جہنم او دیر بز د دورتلو هم در جاتن عند الله دا کم کس الله اللہ رضا منتعا پس روان دی نو ہم در جاتن دا در جوال دی پنیب دار اللہ اول آلی دون کرے پا لقد من الله على المؤمنين فمؤمنانو الله یحسان ذکر کئ او دارنګه د نبی رسول اسلام صفات ذکر کئ او یسو کوم د پیغمبر د صفاتونه انکار کئ نوغات قران نه انکار کئ لقد من الله پتہ کی طرح احسان کړه الله په مؤمنانو چکه له اولی غو پدی کی پیغمبر از باث تانو کو اللہ پمومنانو چر وی لگو پدی کے پیغمبر یو عربی جبیوالو قوم رب رسولن رسالتے ورکا منن پزیم دایده جنس نو اغم بشر پیغمبرن بشارو کرد پیغمبر سو یتلو علیہم آیاته ایتونا لستل کار نبوت تخا قران د د درسو تدریس مشغلہ د کار نبوت داوڑو کې مل نه چه استاد نګیاري په جماعت کې اليف با تا غيو قرآن هي دا هي داخل کو داخلات کو تربيت کوي دا حکاري نبوت بیرې سپکو نه ګوري بعدي خلک وې کنا په درسونو کار نه کیګو میدان تر هوتدي دا را کار نبوت خلاب وینا دا او بلکې دا چې وینا سره سره کپر طرف دي چې په درسونو کار نه کیګره پیغمبر حال اولي ذکر کوي يتلو عليهم اياتي هي بعدي خلک پوي نشي لګونتہ یو ټکی نیم چتا وو یاو ماحول کې دغهون ټکینی نو بس بیا مستقیل دمو هی انتظار شروع کید قرآن داسبه نکار نه کیږي دا قرآن د خلاب تحریک خبره ای نه پیغمبر کار قرآن بیانولو یتلو علیہم آیاته پدې زمو تبلیغ ولا مشران پدې خبره ډیر زور لګی چې کله واپس څو څلور مېشتو چل لول لګی پرې اون په واپسی خبره کیږي اللہ دیت تیسا اللہ دیتا سیب مولانا نئیم سیبو آگی دا واپس ای خبر رکی نو پہے کی پا دی خبر دیر زیاد دور لگی جی تاسو علا کو تلل شے شکم زیدہ علماء دا قرآن و حدیث در سنگی جلتا کی ناس تکی دین دکڑا پہے گوارے تر پا کوشش کیا لقد من اللہ علالمومینین از باعث فیم رسول من انپوسیم یتلو علیہم آیاتی چلولی پا دیبانی آیت و د کې هم پاکېدي لره ویولی مهمول کتابه او تعلیم ورکی د کتابو د سنتته دهغې تفسییر به او دکه حادی دبیېې سرام دي اگر چې دوو مکې د بیست د پیغمبر نام پهنا په تیخکاره کې او لما اصابت کوم موسیبه آیا هر کله چې ور تاسو د موسیبهته په جنګې او هد کې او یاد نه شدان شو. نو قد اصابتم مثلها تاسوا غیتا رسول و دو چند دی قلتم تاسوای ان هاغه رقم نه دی ثور ته وایا ہوا من اند یل پوجکم قلت وایا داد طرفه تاسونا یکنه الله پاس قدرت دی و ما ثوابکم اچور سی تاسلا د مخم خطود دوڑ دلو کی دا په حکم یدا فاراج ظاہر شی مومن ان ظاهر شی منافقان وقیل لهم دم منافقان او حال ذکر کایو ذکر منافقان او حال ذکر کایو چې دا اکثر فعین مکه باندې تیغ بیا وقیل لهم هر کلا چې ویرش دیتا تعالو راشی قتالو کے فلار د الله کی یا د پکې دشمنو چې کله اعلان شی وهال کرے ویشې را پاسې دشمن املقه ول الو او خ دشمن دپ ک قطالو کېد شويلوناله مقطتله یار ک په د قتال پودو که بلکل بره سره تروجي یا په پوهګونه نو پهې کار نه پوهږو خویل کوفرې یاو معزین اقره به م نوم او دی کوفر ته په د غرض دییر ندیوي د ایمان نه یا کولوونه بیا ابوام وای پخلو اغه چل کې نه یا او الله خ پوهږي پهه چې دی پټ الذي <اللزینا> نه دا منافقان آکسان دي قالو چېدي په با د خپلوورو کې وقعو پخپله خو ناستو لا اتواونه تاک کسان چې شدان شدی باره کې لا اتواونه کهدي زمونږ تابع دا کړړې ما قوتیلو نوبه وجلې شوي تهور ته ووا فضه انکوسې کومل مووت تاسو دپکې د ځانه مکه تاسووریتون تا مک تا, تا سره شو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا قد احیى الله لهم رزقا طيبا قالا فهو يحتكي اواتن شهیدان شو, اوحط شو. الله دغی ارواح احادیثو کراوی چې کم کسان شهیدان شو باغینه روح لار او روح سرته لاړ او لفاظ دشنو مارغان او پا گیډو کې روح او هغه مضیکیر جنت باغونو کې میوې کې خوشاله ارت اغار د جهریو لرو دا بوخاری شریف او مسلمه په ټولو کې دا احادیث احادیثو کې دا بیان شېو دي چې شهداو او هغه ارواح هغه لا په جنت کې ګرځېدل نو دا رنگ چې جنت کې ګرځېدل آرامې کوي چې دا مزېولې دي ارمان یې وکړو چې رمو په څېر مرستو ورو روان دي جهاد کې مجاهدین دي که چېرې موږ د حال و د معلومی سره مخاو الله یې مخه پکېږي تا سدا ارمان ميو ته رسول الله قرآن کې خبر راولي کلا چې پدي ګور ګمان نو کې غي جنت کې تلته مزي کوي او پدغه ترتیب سره اغه ژوند دي ولا تصبن الذين او ګمان مکوي پاکستانو چې وجلي شو فلا رضا الله کې امواته عاملو بل احياون عند ربن الله پني ژوند دي دای حيات د دا برزخ حيات دی د دنیا د جنډه ډیر اعلی دی ډیر آ... اکمل دی ډیر رفعه دی ډیر اتیب دی ډیر اتحر دی اینده ربهم یورزقون احاديث کراوی کوم کم یوتن شهید شو ا پړونبه دغه شهادت سره د مغفرت شي او دته کوم ټیم کې ردانغه روح اوزی الله پاک دی شهید تا دغه پجرت یا مقامات ولخ کیږي پر دغه ټیم کې خا او ځارنګي د قبر د عذاب نه الله نجات ور دپا زی اکبرنا اللہ نجات ور گئی دپا سر با اللہ او ذات تاج کیری تاج الوقار دی ازت یو تاج د شہیدو الیاقوتو منها خیر من الدنیا و ما چې شداغی یو ملغلر بر دنیا و ما پیها نگواری دا والا شہیدو او یو تاجی شیو ملغلر بر دنیا و ما پیها نگواری او بہت تر حوری دا با دی شہید سرا آ, نکاو بر نکاو بیکیو تا او او یار رشتہ دار د د شفاعت بدی بار کی قبول کی ذکر شهید دیر ذات وہ مقام دے ولا تصبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء بلکی جو ان دی دی ایندا رب ہم پنزارب د دی باندے یورزقون رزق ولور کولیشی اور رزکم اغه بر ظهری زگ دے پری ہینا بما باغس باندې آتاهو مولاو من فضلې چهلاو لورګړي د خپل فضلنا ويستبشيرون او زیر باغلي په اګه سانو چې لادي سره تشوي یو زېشيوي نه دی ورستو د دې د دې اولاد دی د دې شاګردان دی ويستبشيرون بالذینا لکه دې تور کې حسن لاړو شهید شه پا دی با زیر ورکولی جی چی اے حسان مخبا کیگا او میں حسان بتا سر ملاوی جی رازی با غازی لارو اے خو میرا غازی مخبا کیگا آستا غازی جو اندیده تبا راغ سرہ ملاقات کھیلتا انشاءاللہ و اے سب شیرونا باللزینا او زیر باغلی پا بارد آکسانو کی چی ندی او زیشوی دی سره رستو دا دینا عدی شاگردان او ردی اولادو کنه به را پدیو نه بدی غم جنشی څړي دا جذبات قران جذبات وکړي راوليخه چې دا شهید دونلوه مقام دی یا تبشیرونا زیر باغلی پنیامت سره طرف د الله نه او په سره او الله نزاکی اجر د مؤمنانو الذين تجابو لله والرسول اا استجابو د دې آیتونو د مکه سره بد سره په مخدې آیاتونو کې د غزوه احد واقعیا بیان شوه اوس په دی آیاتونو کې د غزوه احد متعلق یو بل غزوه داغي ذکر کیږي چې دا هغه غزوي نوم دی غزوه حمراء الاسد او غزوه احد تر متصلو دا واقعیا شوه مو زګې وسره ذکر کیږي د غزو احد پس فورا د حمراء الاسد غزوه واقعیا شوه او وا دلته مور پسې ځکا اګه ذکر کیږي د دې آیاتونو شان نزول باره کې مفسرین ذکر کوي چې یاخد آیات د غزوی حمراء او الاسد متعلق نازل شوې دي په دې طریقې سره چې کله د ابو او د هغه لهکارو داوود نه هغه مکی ته واپس لاړو بلاره کې دا خیال رالو چې ارمون غړي رغټه غلطیو کا چې مونږه دون لویې کامیابی و منتله او هغې چې ته شکایت ورکو دا مسلمانانو ته مونږه ژوندې پریدو راځه واپس ورپېږو مدینه ته روان شو دا مسلمانانو جوړي مونږه وباسو دا خبر نبی اسلام الله ته راسیو نبی رسول الله فرمایلو چې ما سره به اخلد دی جهاد تروزه چې ما سره په وخت کې شریک نور نه او د دشمن دا تعاقب لپاره تیار شي او چې کم خلک په وخت کې ما سره نه وو سره نه بوذم مسلمانانو باندې تازه زخمونه وخا چا ګوتې الهو ته ویل چا وخی الهو ته ویل څوک ګړو لکه اکرام دیز زیاد او ه ک سحاب کرام ډې زیات زخمیان شوی وو او غی خو د زحمونو باله پټ نهوي غزلی او ک څنګه د نبییر اسلام اعلانورې د صحاب کم صاب کرام او سې مقامو س شان ځکه خو زمونږ اعلان دا دی جنکې دلو میں صاحاب کلیې جګ نه ہارې دلو میں اونکلی کوی جګئ د چایا صحابو سرت محبد دل چې سپینې صحاب پسې خبرې کو او زمونږ پهړکې دغوی د ای پاه ایڅقدر صحابو کې ورز اعلان وروته بغیر د پټېنا زحمون یې شو نبی رسول الله صلوات و سلام سره شو نبی رسول الله یو جماعت داږي د دا تقریبا اویاو همراو الاسد مقام تورثیده د دمدینه ات د اتمی د فصلی باندې چابو سپیان ته پتوولې ګل چې مسلمانان قران نو بس الله فی اورو براو څوره توکل په کاري دشمن په ورتل په کار دی دیوکه صحابه سره نه اسباب تا نه ہتھیار ش ځخمیان دي ګوتې کډ دی لا سونه کډ دی ویني ته به یيږي پټیلانی لا او یا کسان دي ور وروته الله پاک په ابو سفیان او تایبان یو روب راوستو دیشت پیراله او احد د حمله اراده پث هکا مکی تراب تختی تفتید او پدی سفر کې د نبی اسلام سره ابو بکر عمر عثمان علیه تول حافظ بیرو سعد عبدالرحمن بن او عبد الله بن مسعود حذیفه بن یمان ابو بدہ بن جراح الله عن دا صحابه کرامو په د دې آیتونو شایي نزول د ذکر کوي الذين استجابوا لله وللرسول باوجود د زهمو دا میدان ته ځان رسول دات خلکو بیا دویم دا بعد مفسرین ذکر کوي چې دا آیتونه نازل شوه دي د غزوه بدر صغرا باره کې یو خدای غټ جنگه بدر یو ورو کې جنگه بدر شوی دا جنگه وه د جگره صحابه کرام پاریشو ابو صفیان د ماکیه ته نو افته اراده وکا نو ابو سفیان علیہ السلام نے دوی اے محمدہ کہ تو قوادن زمون گا استاد آئندہ کال جدی بدر پ موسم کی جنگ پکارڈ دی جدی پہ تجنگو جائے اندا ددی بدر پ موسم کی بیاجے جنگ او جنگی و ابو سفیان مقصد داو چے پدی بدر کے زمون ڈی لو لو خلق وجلی شو ابو جہل شو نور وجلی شو سرداران او وجلی شو لبیا ودو بھارت تے کراشنگ متھ فل افرادم تیار کو خ اولا دیمون سرداران باوجنو مبدل باقفلوالو نبی اسلام بیلکل ټیک زرا میدان تشه چې کله کال پوره شو ابو سفیان دو هدار کفار دیزان سر روان کا لجنگ ارادی سر روویتو پانزوس اسونوو سر نبی علیہ السلام صحابه کرامو ترطلوحو کموکو صحابه کرامو لیسنگووی فورا روان شو مقام بدر طور سر ابو سفیان روانو مر زهران مقام سر رو او فورن فضلګر مسلمان پیدا دا دا پیدا یو پیدا شو دا نبی اسلام یې پیدا شو خو دوی که پیغمبر خو سره میواده کړل ده نو کې پیغمبر راغلی او زلال نشه ما نو اون پوزیشن بڑاون شي دا وسګيږي وې چې ځات کاروږي د جنگ نم بچو او دا نخکر الته کې لړم نشي په دغه وخت کې نو عین بن مسعود یو کس ته ملول شو دا د مکینا راروانو عمره واپس راروانو ابو سفیانو لووي زاسی کار دې مونږ پیغمبر ملګرو سره وعده کړی و چې مونږ په دې کال جنگی وو خدا کا چونکی دا, دا خوش دا اوچ, او اوچ کال دې نو جنگ دل دا مناسب نه دی نو مال دا به تر ماله میږي مکه ته واپس لږی خدا خبر می خوخه ز کنه چې پیغمبر په پوادی سره راضی لی او ز اونره سم د مسلمانو ضرورت به نورم زیات شي نو دا چې به تر خبره دادا اينو ايم تلښه د مدینی مسلمانانو کې اقوا پروپاګندا وکړه دا پراپګاندا د عالم وحدت حدودار کوفار د شروع ديخه پراپګنده کول او نن عالمی میډیا باندې د اسلام او د جهاد خلاف یو عالمی پراپګاندا ده څو نه مسلمانانو دا پراپګنده مو تاثیر دي غریبانان پکې د حق او د باطل تمید نه شکولي دا یو عالمی پراپګنده کوي ورته درنګي دک نو عینتا د ویتال بدل سبحان اندرکم او ته پراپګنده دا یوګه دا درو پراپګنده برافګان د دې تریکی سره وکړه االتکه رالو خلکو ته وی چې ګورې نوایم دیلوی پوهه تیار کړې او دیل جات نفریده و سره په ای مسلمانانو د نوایم س د ابو سره ډیر جمعیت راواندی تا څو له جنگ نه پکاره نوایم چې دا وی نوایم د نورم خبرې وکړي ګورې په شې وکړ تا څو نه په وخت او دا چلو اغه ته دې پکلاره کینه جنگ منګ مکوي تا د او چوي او دبیر متا تاسو نه یوم بچ پاتنی شي چې دا مسلمانانو او صحابه کرامو وريده د وی د ایمان جوش نورم څه واجو حسبن الله وانمل وکیل فزادتم ایمان ایمان نورم څه واجو دا حسبن الله وانمل وکیل چوي کې لم ده لپاره کافي دی ابهترین کار تاس دی دا د جمعیت زموږ سم نشي کولی او نبی رسول اسلام ارشاد فرمایلو قسم می دی په الله چې دا چا په قبضه کې زما غثا ده ضرور مقابله لپاره دم اگر کله مرګ لري ما یوا دی پریز بیا مزم ستر صحابه کرام نبیر اسلام سرشو او حضبن الله و نعم الوکیل دا ورد کولو بدر تورسی دو نبیر اسلام صحابه کرامو اثر از انتظارو کو کوئی بھی نئی آیا سو کم را نلو دی واقعاتوی غزو بدر صغرا دا احد نمخ کی, کی دا بدر کم جنگ شیو اغیر تا غزو بدر کبراوی یو او دی تا بدر صغراوی یو بازوی دارا دی بارا کنا دل شیویو اللذین از تجابوو لله رسول کسان چې منری خبره د الله د پې غمبره په دانا چې ریدې له زخمونونه وې پ پی پ غمبر را د والله بره سر دی نور نهب زممدان سره اولته کې لړه للهنه دپاره د کسانو نو چې خستاې کړو د دو نه یکی داله نه اجرنه کاله له مناس کسان. د مؤمنان صحابه کرام قال اچ یو وی لهم دې صاحبوتا الناس او کافرانو اكنه ایم دلې وته وی الناس قد جمع حالت تاسو لجمع شوی دی, چل چل دا دی سوشو کو دیلرا اثر دا او ډیر پوج دی و سره پښه هم ویری ګراینه نو د دې د دې څو په زاد ته ایمانا زیاتې کو دی اثر د ایمانه او وی وی الله او نم الوکیل حسب الله او نم الوکیل کافری منگلر الله سبہترین کارساز سوفیہ ذکرکی حضبون اللہ و نعمل وکیل دو رکا تنفلو کا او داغین اروس طبیہ دا ہزار پیر ضر پیر دا وایا حضبون اللہ و نعمل وکیل ضر پیر یوایا ستا دعا با اللہ قبلی کتا دا وزیپا پا خول گواڑی نو دا ایک لاک پچاس ہزار پیر د سره بستاو زی پپ خشي بیا ضرورت کی ضرورت په وخت کې وای ډیر ډېرا پچا باندې ډیر ګمون راغلي پریشانه مصیبتونه بس حسب الله علی ملک خ په اخلاص سره الله به ل کفي دا کریمه ابراهيم عليه السلام په ور کې او ویل وا وګور الله په پور کې څنګه حفاظت وکو حسب الله صاحب نبی وقاص رضی الله عنه سفر کې روانو مې ته نکشته وي نه پولو مای ګورو ته ورته څو بولاړم او بوته ورکوږي حضرت الله علیه وملوکینو الله پر استا فانقلبو بنعمت من الله فانقلبوا ديوا پشو من نعمتن پنیامت سرا من الله اذا طرفذا الله نام او فضل او په الله سرا هو نرسي د درس تکلیف او تبعو رضوان الله او صحابه کرامو تابعداري کړو در ازامن کیاده الله والله اوضو فنا لنا الله اون د پزل دی پ خلکوبان دی او الله اوضو فناظیم الله او د پزلودي என்ன ما ذلك کو او ک ن دا شطو یري تاسو د خپلو ملګرونا میریږې دینا او یریږې معنا ک تاسو ممنان واللهی زون کلله نا غمجندی نه کې تع له کسان تلوار کوې په کار کفر کوپ کې ان نه هم لا يذور اللهه ش یې نندې ضرر نشیور کوی دډله ته حسا او یريد الله او دله دته کااپران نقصان نشي ررسولې یو ريد الله او غواړی الله چېو نګ ض د لله بره پ او دل د عذالویم انله نه شتهول کور بر ایمان آکسانا چه خوخیق و کفر و بدل ده ایمان کې الله علا ضرر نشی ور کول حصہ او دیر د عذاب در ناکم ولا یحصبان اللذین کفرو کافران دی پاوگ دو عمرو نا خوشا لیگی ولا یحصبان اللذین کفرو آو. او گمان نه نکی کافران چه مونگا دیل محلت ورکو خیر اللہ انپوسیم دا با دید پارق وریا انما نملم ليالهم من اديلا مهلت وركو ليزدادوا اسما جديد زيادتهم في गुनाه كي دي په گناونو کې خړه يخ كي الله يذبيرا تيم كم بیا ولهم عذاب مهيم او دي له دې دی عذاب رسوا كون کې ما قال الله ند الله شي 프리 المؤمنان پحال گډ وړ پاغه تاسوبيه ترديبوري يمي ذل خبيثه من الطيبو تی تردیبوری چې جدا کې الله هغه پلید پاک نه الله با منافقو د مخلصانو نه جدا کړي او ما کان الله نه دی الله چې خبر کی تاسو لپاره غیبو لیکن هغه رکید پیغمبرانو نه چاله چوغاړي بازیاران دا دلیل کی ګرځي او دی کې استثناء متصل اخلی چې نه دی الله چې خبر کی تاسو په غیبو لیکن چې پیغمبرانو ته وایي نو غیب ولا ور او اغید الغیب نا مراد الیفلام استغراکی اخلی اغید گن جواب بات دی انشاءاللہ سوری نمل کے ذکر کرو او یو جواب دا دی که تاسوائی پیغمبر پا غیب پولی پدی نور آیتونو کتی نفیو لے کر لگا بیا وماکان اللہ منگوی دا الغیب دا الیفلام استغراکین دا احدی دی مراد تینا حاس غیب دی پا بارا دا تمیز د منافق او ممومن کیا تینا مراد دی وما کان الله ندی خبر چی خبر کی تاصل رفع غیبو لیکن اللہ غور رقید پیغمبرانو نا چال چوگوالیم فآمینو بالله ایمان روڑے فاللہو فرسول داللہ وانتو منو کتاسو ایمان روڑو وطتقو او یری رید اللہ نا فلکم اجر عزیم نتاصلہ دی اجر لویم ولا احسابن اللذین او گمان دی نکی او گمان دی نکی یا کسان یا خلونا چ بخل یا شمانو بخیلان د دا ګمان نکيو هغه ته چ ورکل دی الله مینه فضل دی فضل د دینه چې دا بدی د یا وریا دا بخیلان شمان دي تر دا بلا مال زیاد دي دا بدی د پاره وریا الله وینا بل ہوا شر لهم بلک دا د دې د پاره شر دي فیتوقونا دا بلدي پغړو کی چول شي مال چې دی په بخل کړی پر د مال کمال چا چابخل کړی دا بیغاړه کې لوی تو دا به چولیا مله مال دلاره دینه پرل نه غوا دا, دا تا نه پات کې دوه الہی وللای میراث السماوات او خاص الله لرا میراث پات کې دل د اسمانونو د زمکو دی والله بما تعملون خبير او الله پاته جتا سو کوي خبردار ذات لقد سمع الله قول الذين قالوا ابن عباس رضی الله کله دا آیات نازل شو منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا کله ای سوکته چې الله ته قرض ورکي د یهودو وی پیغمبره طرب پروردگار خو پکیر شو ګوردا خپل بندیکا نه کار غواړي نو یاد دا آیات نازل شو لقد سمع الله قول الذين قالوا نو محمد بن اساک روایت دی یورس ابو بکر صدیق د یهودیو مدرسې ته راړو ابو ابوبکر سیبو ته یهودو مدرسې تلل التے او کسو پینحاس بنه غازورا دا دې یهودیانو دوی مولاو درته ورکو بلای یهودیانو لګی چا پیر ناسو ابوبکر دې پینحاس ته ای پینحا ته د الله نو یې اسلام قبول کا الله دې قسمی تعالی خپت ده شه دا نبی رې سلام د الله رسول دی دا په حق دی او تاسو تورات انجیل کې ادا او صاحب لیکلی شوی دی او پد ایمان راوړي دا خبرې ورلوکا او وتوی دا الله په لار کې کردې حسن ور کې دا الله په لار کې مالو لګوي الله به تاسو له جنت در کې چه دا او الله به دوه چنده در کې چه دا خبره کوي پنحاس يهودي مله ورتوي ابو بکر ساده ګمان دي چې تاسو پروردګار مون نه کړس غواړي او چې تاسو پروردګار کړس او دا کړس په پیر کس د غنينه غواړي نه ګوې چې خته په پیر دي زمو نه غواړي نوستا ا بول سیدی بشک چې الله فقیر دې من مالدار یو فزګه دې من الله سوال کوي چې دا خبر یو کبو بکر څه ډیر زیات نرم مزاج انسان وو چې دا خبر یو چې درش یو د يهوديان مولا او کله کله کله دا دې يهوديان ولا پیخي کوي کنه تابانه ته پیښ شویو نبی کله کله دا به دا غو چې نرمي وغوړانې ته چې دا خبر یو چې بکر تي او پړکته کوخه په دوه بازي واړولی دا خبر کې اگر یوهودو ساس یو په شو اگر اگرغه نبی رسول الله ته شکایت وکړه په اے نبی رسول الله استاد ملګری زيو سو ته ټوړي واله نبی بکر ابكر ته مولادي ولي واله ابو بکر ته وېدا الله رسول دا د الله دشمن چېود ډیره سخت خبرو که چې الله فقیر دی او مونږ مالداریو یو نو ما ته غو سره نه ما ته ما یو مکو یو سو مې جا پین حاص دی مولار دی خبر لینکار کو چرا ما خدا سنو بیلی او دا سنو بیلی الله پاک دا ابو بکر صدیقا پسائید کی دی ایتون را علی گلا شا اللہ خدا ہو ری دی کنی تیو مان دیوی لی لقد سمع اللہ لقد سمع اللہ پتاکی سرا ہو ری دا اللہ وینا دعا کسانو چی دیوی اللہ فقیر دی ونحنو اغنیاء او منگا مالداریو سان اکتبو ما قالو ذردی چې مونږه لیکو هغه چې دی وایو وقتلهم الانبیا او وجلد دی پیغمبران لره به جرمه او وایو ورته او اوسکه عذاب څه ده دا اونکی ذالک بما قدمت ایدی کوم دا په سبب د هغه چې مخکې لګري لاسونو ستاتو او الله نه دی ظلم کوونکی په بندګانو دلته طالب المانه اشكال د داروج زولم چې غده مبالغه ده نو ان الله ليس بزولم مینو چ ان الله فقو د ډیر ظلم کوونکی رسول الله مانا ډیر ظلم کوونکی او اعوذ بالله ډیر ظلم کوونکی نه دی یو لګ ظلم کوونکی دی وان الله ليس بظالم یو جواب دا دی چې دلته کې دا نفي د ظلم او دا زين الله بر دا هميشه کثرت د فارني دا فمانا د ليس بي ذلمن سرلي لکه څنګه چې ا صباعو دباع و عطار دغه دی دغه طریقې سره رسول الله امر غلې دي یا دویم دا چې چون کې عابد ډیر زیات دي غلامان د بنديګان ډیر زیات دي دغه پہاری او بندبان لګ لګ ظلم لګ لګ ظلم نو هغه باندې ډیر زیات جوړ شي الله په هیڅ چا باندې ظلم نکوي او دوی درم دا دوی د دا الله خو ظلم که ګولې او مبالغه سره و سلورم دا چې دا ازول دې کې د مبالغه نه به مراد نه ده چې ډیر زیاد ظلم کوون کې الله نه دی بلکې دې کې مبالغه فی نفی ده یو نفی المبالغه دا. دا. ده یو مبالغه فی نفی ده دې کې هغه نفی کې مبالغه ده فنفی کې پکه مبالغه ده چې الله هیڅ کس ظلم کوون کې نه دی ظالمو دا چې کوم طالب المال متولو مختصر المعنی دا چې دا بو نو وای نو په دې جواب اږي پوي یو اغا مبالغة في النفی یو نبي المبالغة دا نو دلته کې اغا مبالغة في النفی ندا بلکه دلتا مبالغة في النفی دا لکه سنگت حادیثو کرده امان بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر گئی حد سنی الباراو هو غیر کذوب غیر کذوب دقلته کې مبالغة في النفی دا وان اللہ لئیسا بزوال عمل او یکین ان اللہ ل سا نهدي بله من ظلمم کو اونکې په خپلو بند گانو الله زینه د کساندي قاللو چې دي وله الله هد ل نه الله مونږته وکم کی دی الله نومن نهلی ررسول چې مون باید تزیک نه کو د او پ غمبره تردي چې مونږته راړی قبانمونته الله ویل چې کمپ غمبر دار قبانانی د نړي دا خبره بنې او چاو چوک اوس وځي اغي لره وره قل <سؤال> تو ورته وایا قد من قبله یقینا راغلي تاو تا پیغمبران زمانه مخکي په کارا دلایل سره